Здрави и злато! Беседа от учителя държана пред младежкия окултен клас на 25 октомври 1929 г. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление. Само трима души да четат темите си от миналия път. Кажете основната мисъл на миналата лекция. Представете си, двама велики цигулари се срещат и са с цигулките си. Това е едно щастливо срещане. Но представете си, че тия двама цигулари се срещат, но и двамата нямат цигулки. Двамата, които са със своите първокачествени цигулки, работата там върви успешно. Но какво мислите ще направят тия цигулари, които са без цигулки? Допуснете, че те не само знаят да свирят, но и пеят, същевременно временно са и певци. Тогава, щом нямат цигулки отвън, те ще пеят. В дадения случай, щом съществуват известни мъчноти в живота, тогава човек трябва да се прояви мисълта. Когато цигулките на тия двама цигулари ги няма, с какво ще се занимавате? Тъй са писали египтяните по иероглифски къща. Един квадрат. Представете си, че тази къща, огнището гори, а къщата не се стопля. Защо? Как ще си обясните това? Ако в една къща гори огън, сирен колкото една свеж, вие ще кажете, огънят е малък, а обемът е голям, затова не може да се стопли. Но представете си, гори един порядъчен огън в къщи, а къщата... Не се стопли. Тогава как ще обясните това? Но представете си сега, че този квадрат представлява човек. Ако пренесете едно явление от физическия в духовния свят, този квадрат представлява едно разумно същество. Ти му говориш, говориш, а то ти казва. Твоите чувства не ми стоплят сърцето. Защо не го стоплят? Има известни думи, които у човека произвеждат топлина, а други произвеждат студ. Някой път казвате. Полякаме със студен душ. А има думи, които произвеждат топлина у човека. Вярно е, че има известни мисли, които произвеждат един вид известна вътрешна топлина, а други произвеждат едно изтиване. За пример, когато човек се оплаши, стопля ли се или изтива? Каква е вашата опитност? Едно куче е вън силно. Кажете на кучето, че лекции има тук да мълчи. Представете си, че тази къща е създадена така, че от горната страна е от кислород, другата страна е от азот, третата от водород и четвъртата от въглерод. Представете си, че кислородът се запали и гори. Кои елементи между тези страни имат сродство? Нали, тук има сродни страни. Между водата и Слънцето има известно съотношение. Водата лесно се изпарява, ако се нагрява. Между водорода и кислорода има сродство. Значи, ако се влезе в къщата, след като има известно горене, ще се забележи, че има повече влага, повече пари ще има вътре. Тогава, ако водата погълне всичката енергия или по-голяма част от енергията, която се образувала от кислорода, на кой елемент тя ще окаже влияние? На въглерода. Какво ще се яви тогава? Известни мъгли. Представете си, че въгленът погълне всичката тази топлина и енергия в себе си и почне да се развива скритата топлина във въглена. На кого ще окаже влияние? За да има горене, не ли трябва да има въздух? Ще се яви тогава азотът. И азотът ще вземе известно участие в този процес. Той е главният банкер. След като излезе процесът от кислорода през водорода във въглерода, че е в азота, той – азотът. Ще събере всичкия капитал, защото той е главният отчетник. Добре, когато една енергия е минала през тия четили полярни страни, тия страни на тая къща, това са полюси. Кои страни тук са плюси и кои са минус? Кислородът и водородът може да се вземат като положителни, а въглеродът и азотът като отрицателни. Съгласни ли сте всички с това? Сега, каквато и да е човешката мисъл, или каквото и да е желание, то ще мине през тъй наречените четири състояния. Състояние, в което се оказва сила на движението и едно разширение. След и водата е едно сгъстяване, организиране в въглерод – Почва да се организира тази идея вътре и най после тя се пласира в азот. Азотът в дадения случай е мястото, дето всички енергии завършват своето действие. Да кажем сега, че това е научната страна. Ако вие не можете да намерите една връзка на кислорода, онова влияние, което той упражнява върху организма – ако вие не можете да намерите онова влияние на водорода, на въглерода, на азота, това ще бъде само една философия на живота и вас ще ви интересуват само най-дребните работи. Да кажем, вие сте студент по математика, първи семестър. Кое е най-важното за вас? В дадения случай най-важното за вас са парите. Вие казвате. Щом имам пари, имам хляб, стая, обуща, дрехи. Това е най-важното за вас. Щом имате парите, веднага отивате в университета и работата отива добре. Това е първата категория нужди с университет. Сега иде втората категория. Парите имате... Пак сте в университета първи семестър. Кое е най-важното след парите? Кое ви е нужно сега? Здравето. На второ място здравето ви е необходимо, но има още нещо. Пак сте студент от първи семестър математика. Кое е най-важното още трета категория? Да се учите. Сега, след като имате парите и здравето и се учите, тогава какво може да се каже? Успехът ви. Има една формула в света, по която в дадения случай може да откатнете за разни неща. Представете си, че някой човек има 100 000 лева в банката. Това сега е само за изяснение. Той изважда 10 000, остават 90 000, Изважда още 10 000 остават 80 хиляди. Изважда още 10 000 остават 70 000 И още 10 хиляди изважда, остават 60 000. После още 10 000 и остават 50 000. В старо време, когато хората се изучавали и фигуративната наука, кабалистическата наука, тогава хората не са имали толкова занаяти колкото сега и тогава хората са се занимавали с тази отвлечена наука, с философията на гадаенето. Тогава се е създала кабалата. Ако имате като студент само 9 дена на разположение за постъпване в университета, по този закон може да се определи в кой ден вие ще поступите в университета или няма да поступите. Или ако имате 9 билета, може напълно да се определи кой от тия билети ще може да спечели. Разбира се, вас сега ви интересува да знаете тази наука. Ако вие знаехте точно кой билет ще спечели, щяхте да купите този билет и първия въпрос за парите щеше да се разреши за вас. Казвам, тази наука съществува у човек. Ако чувствата на човека са чрезмерно чисти, да няма нищо, което да смущава неговия ум, в дадения случай, просто като наука, можеш да знаеш кой от тях билета ще спечели и кой няма да спечели. Обаче, ако ти разрешиш кой от девете билета ще спечели, ти си разрешил само един от проблемите. Разрешил си само въпроса за парите. Но 9 в дадения случай не разрешава въпроса за здравето. Следователно за здравето имате друго число. Имате числото 8. 8 показва кога ще бъдете здрав. Дойдете до учението. Имате числото 7. И тъй 9 е човекът, който борави с парите, понеже те са една неустойчива сила. Няма нищо в света по-непостоянно от парите. Парите това са една крайно разпусната жена или един крайно разпуснат мъж и трябва да го морализирате. Здравето това е един крайно честолюбив човек. По-честолюбив човек от здравето няма. Щом го обидиш, дига си партъкешите и си заминава. И ти трябва да бъдеш крайно учтив със здравето. И за най-малката обида, която можеш да му нанесеш, веднага си взема шапката и си заминава. Иска с тебе. А пък учението, да се учиш, то е един строк господар. по строг господар от учението няма. Може да те накара по 16 часа да учиш на ден, и ти ще учиш. Можеш да се разболееш, нищо не значи. Ще учиш. После имаш-нямаш пари, ще учиш. имаш няма здраве, пак ще учиш. Нищо повече. Вие искате да бъдете богати, искате да бъдете страви, искате да бъдете учени. Вие имате три динамически сили – те са все положителни. Плюс 9, плюс 8, плюс 7. Пари 9, здраве 8, учение 7. И без да тургаме тия знаци, величините са положителни. 9, 8, 7. Най-първо казваш, пари ми трябват на мен. На парите е какво трябва. И парите се нуждаят от нещо. От какво се нуждаят парите? От ум. В света от ум се нуждаят само двама души. Онзи, който краде и онзи, който прави добро. Когато човек мисли да краде, казва Ум ми трябва. И когато намислиш да правиш добро, пак ти трябва ум. Когато намислиш да биеш някого или да направиш добро някому, какво ти трябва? Здраве ти трябва. Здрави ръце ти трябват. Искаш да направиш някому добро, казвам, здрав трябва да бъдеш. Но и лошият иска здравето и и добрият го иска. Лошият за да може да си отмъсти, а добрият за да може да направи доброто. Та ще знаете и лошия искълн, и добрият искълн. В дадения случай парите това са равносилното за известна изработена работа. Богатството, в която и да е страна, е един резултат на работата, която е свършена. Значи парите това са равноценното на работа. Имате 5 лева. Какво означавате? Състоянието на 5 лева показва изразходената енергия в природата. Та на всеки човек му се пада да има само толкова пари, колкото има изразходена енергия. Ти можеш да имаш 100 000 лева, но това е един фиктивен капитал в тебе. А някой път можеш да имаш само 5 лева в чуба си, но тия 5 лева показват, че ти си вложи от повече енергия в природата. И тия 5 лева могат да се превърнат в 50 или в 500, в 5000, 50000, 50 000, 500 000. Тъй, щото в природата се държи една математика, един отчет. Не можеш да харчиш това, което не е твое. И всякога, когато харчиш това, което не е твое, държат те отговорен. Ти можеш да харчиш, но можеш да се ползваш само от тази енергия, която е излязла от теб. А за всяка друга енергия, която ти си изразходил безразборно, тебе те държат морално отговорен, че не си поступил разумно. Същото е и здравето. И в яденето същия закон. Определена е дашбата ти. Колко ти трябва и колко пъти на ден трябва да ядеш и колко грама трябва да изяждаш. Сега нито един от вас не яде с грамове. Вие отчупите хляба и казвате Гладен съм. Никаква наука не е да ядеш тъй. В ума си трябва да имаш едно определено количество колко хляб можеш да изядеш и каква енергия може това количество хляб да развие в тебе. Ти като имаш известно количество хляб да знаеш, че тази енергия ти е потребна, за да ти придаде нещо към здравето. И ако не изядеш колкото трябва, здравето ще пострада. Ако така не разбираш, тогава ти ще работиш много повече, а здраве ще имаш много по-малко. А ако вземеш повече ядене, и тогава те държат също отговорят. Богатите хора, които много ядат и много боледуват. Пък и сиромасите, които малко ядат, и те не са толкова здрави, но са по-здрави от богатите в някой случай. Така съм. Идейно в ума ви, щом дойдете до богатството, ще мислите правилно. Правилната философия е да знаете каква енергия сте вложили в природата и какво може да ви даде тя в замяна на това. Ще бъде смешно, като казвате: Ама, аз искам да имам пари. Разбира се. Един човек, който е работил, който е вложил нещо, тогава другият ще дойде и ще плати или ще даде равноценното на това, което ти си вложил. В природата е така. Когато ние се явяваме на Земята, има нещо вложено заради нас. И следователно, когато ти се явиш при една банка, трябва да се явиш със своята книжка, за да изтеглиш нещо. Вие трябва да разбирате закона на природата. За да получите, трябва да работите. Сега всички вие живелите от подаяние, казвате. Ще даде Господ. Но вие сте в разумен свят. Има разумни същества. Щом дойдете при тях, те са вашата банка, вашите банкери. И те гледат колко сте вложили в банката. И точно определено е колко можете да теглите всеки ден, защото ако вие съсредоточите вашия ум и изисквате повече богатство, отколкото трябва, вие ще купите. Той богатство ще мяза на онзи човек, който има 10 хубави арабски коня, които е турил в обора си и ги храни. Мисли някой ден да направи едно препускане и да спечели. За всеки кон му трябва по един слуга, значи 10 слуги му трябва. И трябва да платиш на този слуга по 2000 лева на месец. 10 слуги по 2000 лева – 20 000 лева на месец. На година това прави 240 000. Понеже годината само веднъж става препускането, както е в Англия, за някоя чаша можеш да спечелиш, но ако не спечелиш, ти имаш тогава в годината толкова разход. Питам тогава. Какво ще спечелиш от тия коне, като само ги храниш в обора си? Това са парите, това е енергията. Казва някой. Аз искам да забогатея. Да, и този човек храни 10 коня, за да може да забогатее. Хубаво. Допуснете, че този човек 10 години поред все се надпредпуска и все не може да спечели тази чаша или той богатство. По 240 хиляди на година за 10 години колко правят? 2 милиона и 400 хиляди значи толкова са похарчени за 10 години. Времето е изгубено и толкова пари са похарчени и конете не са постигнали целта. Питам тогава, какъв смисъл има този човек, който се занимава с тези арабски коне да ги държи и повече? Да определя сега по-ясно. Представете си сега един банкерин, който оперира с 10 милиона лева. Тургам на всеки кон по 1 милион. 10 години той оперира с тия 10 милиона, за да спечели, но дойде една криза, както сегашната, и съвлече всичките 10 милиона. Питам. Какво остава тогава? Защото крайната цял на света не са парите. Парите са едно средство. Здравето и то е едно средство. А учението трябва да бъде един резултат. Казват, зад учението седят условията на самия живот. Човек след като има пари, след като е здрав, той иска да си учи. И тогава той ще може да живее правилно. Ако човек разбира правилно парите, здравето и учението, те ще му дадат подтик на живота. И той ще почне да живее разумно. На тия коне той ще им намери работа. Коя е най-разумната работа за тия коне? Да кажем, вие имате тия коне. Каква работа ще им дадете? Хайде, на едного от вас давам тия 10 арабски коня. На най-бедния от вас. Каква работа ще дадете на конете си? Сега аз се поставям на вашето място на когато дадох тия 10 арабски коня. Всеки ден аз щях да взема по 10 бедни деца, да ги разкождам по 1 километър и да ги връщам назад. И то ще избере слабички деца, които ще тургам на конете и ще ги разхождам. Сега силата на парите деседи. Когато вие искате пари, не си представяйте книги в ума, но всякога тургайте злато в ума. Здраве и злато. Парите или златото е само тогава ваше, когато вие сте изразходили енергия. И следователно, на тази енергия съответства златото. В дадения случай златото, колкото и да е малко, то съответства на изразходената енергия. Изразходената енергия към вашето здраве. Златото има отношение към вашето здраве, както и Слънцето има отношение към вашето здраве. И златото е емблема на Слънцето. Слънцето има отношение към вашето здраве, а здравето има отношение към вашия ум. Защото само здравия човек може да учи. Сега трябва да преведете. Ако вие считате богатството извън себе си като една механическа сила, тогава отношението е друго но един ученик на божествената наука той трябва да сведе богатството към вътрешния живот. Сега, които от вас се занимават с астрология, какво отношение имат вътрешните планети, които спадат към орбитата на Земята и у планети, които са извън орбитата на Земята? Тия планети, които са в орбитата на Земята – имат отношение към субективния живот на човека. Слънцето, Меркурии, Венера, самата Земя. Те имат влияние към вътрешния наш живот. А Марс, Юпитер, Сатурн имат отношение към обективният живот на човек. Дойдеш до безразличието. До кого ще се отнесеш? При Юпитер ще идеш. Тогава Юпитер ще те прати при Сатурн. Той е касиер, счетоводител. Той е такъв дребнав Ще дойде, ще те погледне и ще ти каже: Дай насам документите, да видим кой си ти. Едно време аз пострадах от това. И ще разгледа ръката ти, после очите ти, ще погледне главата ти. Има ли някой да гарантира дали си същия или не? Десет пъти ще те погледне и тогава ще тури печата си и ще каже Ще идеш при Марс? То е съдебния пристъп. Този съдебен пристъп ще изпълни решението да вземеш или не. А де ще ти платят парите? Към коя планета има съотношение Марс? С кого се намира Марс приятелско отношение в Слънчевата система? От астрологическо гледище от кого се влияе Марс най-много? От Венера. Той тогава ще те заведе при Венера и ти влизаш в живота. Това са всички обективни външни неща. Каква роли играе Венера в тази система? Тя изплаща чековете. И ще си удари печата, че си взел. След този ще идеш при Меркури, той ще ти доизплати. И тогава ще идеш при Слънцето и ще се върнеш на Земята да ги изядеш. Земята има е място, дето парите само се изяждат и харчат. Представете си само това, за да изстатиш един чек, трябва да идеш при юпитер, при Сатурн, при Марс, при Венера. Ние забравихме Луната. Тя е като разсилните по кюшетата в банката. Ти като вземеш чека си, тя ще се усмихне и ще каже От той, което ще вземеш, няма ли да оставиш нещо? И ти ще бръкнеш джоба си и ще оставиш нещо на нея. И тя ще ти покаже по кой път да идеш на Земята, да ядеш и да пиеш. Сега, ако вие преведете старата астрология, тия хора, които са живели в миналото и са работили, и ако преведете всички сили от човека, вие ще знаете как да оперирате с силите на Юпитер, на Сатурн, на Марс. Това са силите, които действат, които имат отношение, тъй както една химия действа. Това са сили, които оперират в дадения ум, в твое организъм. Та, когато ние говорим за планетите от астрологическо гледище, ние разбираме известно количество от силите, които са складирани при единния съзнателен живот. Тия сили се складират, развиват, имат известни отношения и от правилното съчетание на тия енергии ще зависи какъв ход ще вземе живота на човек. Та именно в съвременната наука, след като имаме тия определение, ние трябва да сведем науката към сегашното положение на живота, за да можем да използваме живота, който живеем правилно. Човек, след като се е родил, му трябват пари, трябва му здраве, трябва му учение. И след като има трите условия, той трябва да пристъпи за реализиране на живота или за развитието на своя живот. А в живота всеки един човек има една голяма задача. Всеки човек трябва да оправдае своето идване на земята. Сега вие можете да мислите, както всички хора мислят. Човек иде така на земята. В съзнателния живот човек трябва да оправдае идването си на земята и харченето на всички енергии, които той е дал. Той трябва да оправдае всичко, което взема и всичко, което дава. Това се нарича създаването на един вътрешен характер от човек. Сега, коя мисъл остана у вас? Кажете само една мисъл. Я-Н. Кажи основната мисъл. Човек трябва да оправдае своето идване на земята. Всички енергии от планетите трябва да бъдат добре съчетани и човек трябва да бъде умен, за да има достатъчно способности, за да даде на тези енергии една правилна насока. И човек трябва да има далечни стремежи. Разумните хора не трябва да се влияят от ежедневните влияния на живота. Да кажем някой забогатея. Това нищо не значи. Богатството е всъщност само това, което става част от човешкия организъм. Вие сте богати само до толкова, доколкото злато имате в своята гръм. Вие сте умен до толкова, доколкото мисли имате къде? В ума От това зависи. Или... Вие сте добър до толкова, доколкото чувства имате във вашето сърце. Сърцето не създава чувствата на човека и умът не създава мислите. Умът само оперира с мислите и а сърцето с чувствата. Това е капиталът в тях. Мислите и чувствата са като едно богатство на човека. Ако умът не знае как да оперира със своите мисли, той ще обедне. И ако сърцето не знае как да оперира със своите чувства, и то може да обедне. Тъй, има умствено забогатяване и умствено обедняване. Има сърдечно забогатяване и сърдечно обедняване. Но не е толкова страшна физическата сиромашия, колкото е страшна умствената и сърдечната сиромашия. Сега вие се намирате в едно положение на земята, дето чакате други отвън да управят живота ви. Това е право до някъде, но да ви дам едно обяснение. Да кажем, имате един болен човек. Три фактора има, които спасяват болния. Първата среда на болния е при жодата, втората лекарят и третата самият болен. При жодата дава един капитал на болния е от 50%, лекарят му дава 25% и 25% остават на болния. Но в края на краищата от болния зависи дали ще оздраве или не. Той е последният, който гласува, както в един бюджет. Председателят е той. Той като си каже думата, това и става. Като си тури той гласа, той разрешава въпрос. Както е в учителските съвети, всички си дават гласа. Вижда се сумата, но най-последен е директорът. Като си даде той гласа, той е последният и той печели. Тъй и болният. Като даде своите 25%, всичко печели той. Природата може да му е дала дарби, способности. Учителят може да му е дал да направи и всичкото усилие за ученика. Законът е все същият. Учителят може да е вложил всичкото свое желание за доброто на ученика. Но ако ученикът сам не учи, той не може да напредне. Така и от болния зависи да стане здрав или не. Ние казваме, когато имаме дадени условия на бълния или на ученика. Онова, което баща му и майка му, му дават за неговото здраве, това, което учителят дава за да учи ученика, но най-после от ученика зависи дали ще учи или не. Ще знаете. Вие сте решаващия фактор. Не, че вие сте единствения фактор, но последният фактор във вашия живот сте вие, който можете да решите в една или друга насока. Вие можете да решите да оздравеете ли или да се разболеете, или да живеете, или да умрете. От вас зависи. Разбира се Зависи и от самата природа, ако тя не ви кредитира и ако лекарият не ви помогне, но последният фактор, който решава – Вие сте. Три случая има. За пример, лекарият няма желание да умре неговия клен по единственото съображение, че ако умре, той няма какво вече да тегли. Той е заинтересован болният да живее, за да може и друг път да се разболее, че да има той работа. Природата и тя не иска да умре болният, понеже и тя иска да пласира някъде своя капитал. И най-после заинтересовани сме и ние от гледището на правилното разбиране. Някой казва Аз не искам да живея. Вие не разбирате какво говорите. Казвам ви сега, при изучаването на окултната наука, вие имате съвсем погрешно понятие за това, което се разбира под окултна наука. Окултната наука не включва в себе си никакъв морал. Казвате. Ама аз съм окултен ученик или окултист. Нищо не значи. А той подразбира нещо божествено. Окултната наука е наука за тайните сили на природата. Да знаеш скритите сили на природата, това е да учиш окултна наука. Окултната наука е един панкерин, който оперира с известен капитал. Има и вземане, има и даване. А вие вземате думата окултист много висока степен. Например, ако идете на запад, там не дава такова голямо значение, както тук. Там окултист не означава той, което в България. Тук в България му дава иден смисъл. А англичаните, например, под окултист разбират човек, който учи тайните науки. Това са магията, магиосничеството, а него изучават и апашите. Апашът седи пред тебе и тъй ти отрече вниманието някъде, но той те следи и при най-малкото отвличане на ума той бръква в джоба ти и те убира. Ти никак не си подозрял, даже и се чудиш. Отива един в Цариград, чувала е, че там имало много апаши. Турил си една лукова глава на златния синчир вместо часовник. Така ходил 10 дни. Казва на един. Казва, че тук имало много кръци, но всички са честни. Ето на, нито един не е бръкнал в джоба ми да ми вземе часовник. Ама това в джоба ти е лукова глава, обадил се един. Тия паше са го опипали най-малко 10 пъти до сега, а той досега мисли, че никой не е пипал джоба му. Магиосници са те. И той се чуди, как са умели през палтото му да проверят, че Лукова глава има вътре. Та ако вие изучавате тази окултна наука, тя е наука, с която се вършат много престъпления. И сегашните химици, и сегашните физици, всички се занимават с окултните науки. Че тия бомби, които хвърлят, тия съединения, тия газове, това са все окултни науки. Снимането на един аероплан, който хвърчи горе, че да го катурна долу, това е една окултна наука. Казва някой. Аз съм окултист. Като смъкна един аероплан, аз съм окултист. Като запаля един снаряд, тогава пак съм окултист. И като те приспив, в къщи и те обера пак съм окултист. Но окултизма има и добра страна, когато се работи с уния разумни сили. Аз ги наричам има една разумна страна на природата. Разумната страна на природата, дето тя е скрила своите тайни. И има причини, дето тя ги е скрила, защото хората не постъпват справедливо. Нечесно постъпват или неразумно постъпват. И за това природата е скрила. Има хиляди неща, които тя е скрила. За кого ги държи тя? Тя ги държи за разумните. Сега, трябва да се стремите да бъдете разумни. Да имате едно определено понятие за себе си. Да седиш и да знаеш какво число си ти Каква фигура си, какво представляваш природата, какво място заемаш, каква ти е функцията и ролята. Един ученик, който влиза да изучава божествената наука, непременно като число трябва да знае къде е той. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осен, девет, до десет. Да знаеш в коя категория си. Ако е до сто, в коя десетица си. Ако е до хиляда, в коя стотица оперираш. Тогава ти ще имаш един закон за уния истински познания. Така звам. Може да се създаде и първа ще се създаде една положителна наука, обективна наука. Всички науки са вървели до сега по един инволюционен път, затова по закона на слизането те са верни, но по закона на качването, по закона за еволюцията не са верни. Има едно изключение, което трябва да се попълни. Френологът трябва да попълни и хиромантикът, и астрологът, и графологът, и те трябва да попълнят. Защото ако един човек днес е нервен, то е едно състояние на миналото. То не е едно сегашно състояние. После вие имате известни и наследствени качества. Трябва да знаете преди колко поколения, преди колко хиляди години сте придобили тия качества. Аз трябва да зная кога е влязла невръстенията у мене. Да оперирате с времето, когато сте добили тия качества. Понеже тия качества носят силите на това време, а сега се изразяват. За пример. Астрологът не може сам на себе си да предскаже. Като се предскаже нещо, не се сбъдва. Астролозите предсказаха много неща и не се спъднаха. Защо? В данните им има нещо, което им липсва. Не е, че самите изчисления не са верни, но липсва още нещо. За пример – Онова, което се отнася за реалния живот, за появяването на някоя болест, това се случва. Но, щом дойде до някои неща по пророчества, които има да станат, не стават. Там науката е още по-сложна. У човека има един апарат, който трябва да се тури в движение. Но, за да се тури този апарат в движение... Човек трябва да има една воля. Той трябва да има една воля тъй силна като диаманта и да бъде като хималайските планини. Тогава можем да турим този апарат в движение и всичко ще стане. Но ако нямаш устойчивостта на тази воля и нямаш той разположение на хималайте. По-хубаво е този часовник да почака, докато се уякчи стабилността му. Станете сега. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит живота. Една забележка. Сега можем да направим един опит с вас. Ще направим една готария. Ще се теглят билети. Всеки ще си вземе по един билет, да видим кой билет ще спечели и кой не. Ще видим в колко случаи изчисленията ще бъдат верни. Един опит ще бъде това. Можем да вземем до 100 билета или до 1000 и да видим какви вариации ще има. После ще вземем под съображение деня, часа, коя минута, точна сметка ще направим. Да кажем, например, 9 часа, 25 минути и 30 секунди се тегли билет. Пада се 556 или и 7. И ще видим колко билета ще спечелят. Ама искам у нези от вас, които се занимават с астрология, да предскажат щастливите случаи. Този билет ще спечели или няма да спечели? Те ще направим опита. Едно малко забавление ще бъде. Като помислите, кога мислите да направим опита? За коледа. Хубаво. Ще имаме известни данни. Беседа от учителя държана пред младежкия окултен клас на 25 октомври 1929 година.